справоздання сучасного господарського економічного і політичного положення в Україні, внесок на підвищення старшин, повстанців і декілька запитів з проханням бодаюсних директив. Перед заходом сонця стали готуватися до збірки. Після звітів ад'ютантів до козаків звернувся командант Подільської повстанської групи. Козаки, на нашій святій землі яку сплюгавили москалі і жиди, що одягнули на себе криваві тоги комуністів, давно не було такої збройної сили, як наша. Ми, повстанці, боремось під національними прапорами за велику ідею, і за цю ідею ми не боїмося ні смерті, ні мук. Ми є месниками за кривди, за подіяні Москвою нашій нації впродовж віків. Ще рік назад нас було кілька одиниць, сьогодні є сотні, завтра будуть тисячі борців. На нашій поневоленій батьківщині знову спалахне вогонь боротьби. До нас приєднаються мільйони наших братів. У запалі боротьби ми звільнимо Україну і кинемо революційний вогонь на землі Московщини. А коли хто з нас впаде в бою, то його смерть буде цеглиною під рідний національний будинок. І слава про нього не загине по віки вічні». Пам'ятайте, козаки, що ворог вживає всіх доступних чортам метод і способів, щоб нас знищити. Він знає, що поки ми є, Україна ним не опанована. Поки ми є, окупанти не можуть використати колоніальні методи управління. Брехнею є гасло влада селян і робітників. Це влада москалів і жидів над селянами і робітниками. Брехнею є девіз Пролетарі всіх країн, єднайтеся. Мова йде про єднання під скипетром Москви, а коли хто не хоче, то вони татари-башкірців посилають, щоб ті приєднали. Козаки, ворог ласкаво приймає повстанців до себе, дарує їм провини, возить їх автами, деяким дає в дарунок шкіряні куртки. Це для того, щоби зменшити ряди повстанців. Коли нас не стане, всіх амнестованих бувших повстанців буде нещадно винищено. Коли б мене було вбито сьогодні, то вже завтра чекісти розстріляють всіх амнестованих. Коли ми витримали так довго, загартували свої характери і волю, то чи нам тепер йти на поклони до зайди з півночі? Ні, наша воля все переможе, бо маємо віру в святе своє діло – «Вірте всі своєму проводові, вірте своєму отаманові, сильна воля, хоробрість і віра дадуть нам перемогу! Слава!» Гучно розляглося у відповідь повстанське «Слава!» Дочекавшись, доки вгамується луна, сотник Євген Ковбасюк перед фронтом відділів прочитав наказ команданта подільської повстанської групи про підвищення поданих отаманами козаків під старшин до ступеня підхорунжих, а рядових козаків – до старших стрільців і молодших підстаршин. старшин. Промови і наказ отамана мали надзвичайний вплив на всіх козаків. Видно було, що зустріч відділів досягла тієї мети, яку поставив Орел. Зайшло сонце. Останні міцні рукостискання були як клятва чаровічої вірності. Гаряча хроніка. Пізно ввечері, 15 серпня, відділ подільської групи силою 50 кавалеристів під командою Якова Голюка увійшов у Женишківці, що у 18 кілометри, на південний захід від Дерашні. Спаливши волосний виконком та зарубавши голову Комнезаму і ще одного сільського комуніста, козаки виїхали у бік Шелихівських хуторів. 16 серпня відділом Подільської повстанської групи здійснено наліт на совєтські органи «Містечка Зіньківців». Місцеві комнезами спробували оборонятися. Після двогодинного впертого бою комунари змушені були відступити. Сподівана допомога не прийшла. 17 серпня в лісі, що на північний схід від Слобідки Пеківської, дозорець ледзагону 70-го полку окупантів помітив кінний відділ 50 повстанських шабель. У результаті перестрілки був вбитий червоноармієць та один поранений. В цей же день 30 вершників під командою Орла заскочили на залізничну станцію Бар. Отаман представив охоронцям документ на ім'я командира спецзагону 24-го полку по боротьбі з бандитизмом. Бандити розмовляли російською мовою, згодом зазначали більшовики. Отаман вище середнього зросту, брюнет на вигляд 30, 36 років, насправді 28 років.